Людям ніколи не догодиш Річ не втім, просто стадо завжди веде баран або цап Весело, і це стосується усіх керівників Усіх без винятку І вони це самі чудово знають А Бугай не йде попереду череди Бо нікуди нікого не веде, він гуляє сам по собі. То кіт гуляє сам по собі. То лише у твого улюбленого Кіплінга кіт гуляє сам по собі. А в житті буває, що навіть люди гуляють самі по собі. Деякі. Ти, мій милий волоцього? Ні. Мені не довелося, засміявся він. Усе життя був у нашийнику, кінець від мотузки, якого валявся перед твоїми ногами, а ти навіть не нагнулася, щоб підібрати його та сіпнути. Ой-ой-ой, так я тобі й повірила. Я жила в Англії, а ти на Чукоці беріг свою цнотливість, згадуючи лише про мене. Повір мені, у тих краях дуже легко залишатися ченцем, скільки забажаєш. Пробач, мені так шкода тебе. Від жалю до кохання один крок. Запізно, милий. Для кохання... Ніколи не буває запізно, бо воно панує над усіма, не даючи світові перетворитися на війну. А я от читала, що це звичайне захворювання, яке легко минає, як грибча скарлатина в дитинстві. Кожен мусить перехворіти, а перехворів і знову здоровий. Вони навіть виділили любовну речовину – це 8H11N. Вприскнув її в організм, і тебе знатійно закоханий у першого, хто потрапить на очі, або увів електрод у зону щастя в мозку, і ти щасливий навіки. Я б таким ученим руки повідривав. Я так люблю, коли ти злишся. Та чого б я злився? Немає чого ображатися на хворих людей. Хворі вони, а не учені. Коли не розуміють, що треба просто жити, а не порпатись у житті. Просто. Коли б то було так просто жити? Чай холодного, холодного чаю він не любив, і тепер не знав, що робити з кухлем, бо виходити з кімнати не хотілося, а кухоль заважав у руках. Подумавши, він опустив його на підлогу. Старий чоловік їхав повільно, уважно дивлячись у знайомій околиці. Спека ще не спалила листя, час не пожовтив свіжої зелені, але в усьому відчувалося, що настала друга половина літа, яка минає швидше, ніж перша. У повітрі носилось перечуття осені. Сильний вітер раптово налетів збоку на самотнє авто, захитав його, бив у зачинені шибки відлітав, забираючи з собою звуки і залишаючи тишу, яка всередині машини була навіть повнішою, ніж знадвору. Де не неголосних але постійних природних звуків зливалися в гармонійну музику життя, від якої він чомусь заховався зафарбованим металом та гартованим склом. Уявивши безглуздість свого переховування, Валерій опустив скло, впускаючи до салону польове повітря і шум придорожнього лісу. Останнім часом йому хотілося повніше відчути природу і частіше користуватися її нехитрими дарунками, як-от звуком польоту «Шершня».